la microfon este preotul Valeriu, care aduce cu multă bucurie pentru toți cei ce iubesc Cuvântul lui Dumnezeu, programul L118 ale emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, cu ocazia lecțiunii trecute am început un nou capitol de studiu, capitolul 9 din Evanghelia după Luca, din care am studiat, din care am meditat asupra primelor trei versete. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom studia versetul 4 și cele în continuare, pe care le vom citi în curând, numai înainte însă de a asculta un nou fragment din lucrarea în exil scrisă de Cristina Roy. După cum am anunțat în lecțiunea trecută, astăzi citim un nou fragment care constituie, de fapt, punctul culminant al întâmplărilor petrecute acolo. Așadar, în lecțiunea trecută, am asistat la venirea unei trăsuri în satul Zaroșie, un eveniment foarte rar pe acolo. Din trăsură au coborât un tânăr zvelt și chipeș, urmat de un domn în vârstă. Ana a intuit imediat că acesta era Eduard Zamec, lucru care era adevărat, și tatăl lui Andrei. În momentul acela, Ana a fost cuprinsă de un simțământ de bucurie, la gândul că, în sfârșit, Andrei își va revedea tatăl și pe cel pe care considera consideră mort, dar și de multă emoție, neștiind cum va decurge evenimentul, cum va decurge clipa întâlnirii. Ana cunoștea locurile îndrăgite de Andrei în pădure și voia să meargă după el. Nu-i trecut prin cap să întrebe dacă nu cumva are nevoie bunica de ea. Ea simțea numai stăruitorul în bol la de a-l căuta pe Andrei și de a se ruga încă o dată pentru el înaintea fericitei și totuși atât de dureroasei surprize a revederii. Mânată de această dorință se opri curând în luminiș. Aici ședea el pe o stâncă și citea. De jur împrejur era o pagiște frumos mirositoare, năpădită de toporaș. Soarele lumina un locșor încântător. Cât de chipeș arăta tânărul în noului costum de morar. Cel puțin nu-l va vedea tatălui în niște haine grosolane. Ana se înfioră. Tatălui și Eduard sunt acolo, iar el habar n -are. Tocmai când voia să cugete la felul cum l-ar putea duce în moară, fără să bănuiască ceva, el își ridică privirea din carte, o văzut sări în picioare și se grăbi să vină în întâmpinarea ei. Ei, te-am căutat anume Andrei, spuse fata după ce el își exprimase bucuria că o vedea. N-ai vrea să ne rugăm acum împreună și să mulțumim Domnului pentru toată bunătatea lui și să ne punem din nou în mâinile lui cu încrederea tare că dragostea lui este veșnică? El aprobă cu bucurie, dar cuvintele ei îl atinseră în chip ciudat. După ce îngenunchiară, Ana se rugă pentru amândoi, cum mai făcuseră deja de mai multe ori de, pa de la Paște încoace. Apoi ea își îndreptă pașii spre casă și el o urmă fără voie. Dar ca să nu-i bată la ochi emoția ei, îi arătă scrisoarea mamei și îi comunică că vor trebui să se despartă curând, dar regretând îndată că îi spusese. Dacă morarul voise să-i mototorească scrisoarea, Andrei o făcu într-adevăr. Fetei i se păru că el vrea să protesteze energic împotriva acestui lucru, dar el se răzgândi brusc și își lăsă capul în jos resemnat. O, amândoi trebuie să mergem la închisoare, zise el apoi prin semne. Tu din aceste păduri minunate, în străzile prăfuite și strâmte ale marelui oraș, iar eu acolo unde mie e locul. O, îți mulțumesc pentru rugăciune. Mi-a amintit de faptul că Isus este totdeauna bun, chiar dacă ne cheamă să mergem pe căi grele. Altfel să știi, mi-ar fi de nesuportat gândul că tu, pentru care mi-aș fi bucuros viața, trebuie să pleci fără apărare între acolo Totuși, te las în mâinile aceluia, în care trebuie totdeauna să am încredere. Dintr-o dată se auzi răpași. Tânărul se opri și se uită în direcția în care privea și Ana. Atunci, ca și când ar fi primit brusc o lovitură în cap, început să se clatine și-și întinse mâinile spre un domn palid, care se sprijinea fără putere pe un baston. Andrei, uite cine te vizitează!" strigă Cozima, pe care Ana îl observă de-abia acum. Deja se părea că tânărul se va arunca în brațele larg deschise ale tatălui. El făcut doi pași înainte. Atunci ei căzură ochii pe tufiș și un strigăt nearticulat răbufnit din pieptul lui ce respira greu. Tufișul se despică în două și din el ieși încă o persoană. Exact ca atunci când o văzuse pentru ultima oară, aceeași pe care o văzuse în urmă cu ani, prăbușindu-se ca un copac falnic tăiat nemilos. Otmar, chiar eu sunt! Nu mă mai cunoști?" strigă o voce energică, voalată totuși de emoție. În aceeași clipă, fața tânărului aproape se învineții. Eduard!" un strigă scăpă de pe buzele mute. Ochii se închiseră, capul căzut pe piept și de n-ar fi fost că o zi mai în apropierea lui ar fi căzut jos. Dar acum, binefăcătorul și cu tatălui îl lăsară să alunece încet în iarba moale. mar fiul ne uită-te la mine!" plâns tatăl pătimaș. Ah, prietenul meu, trezește-te!" strigă și prietenul de altădată. Ana, care stătea alături, se uita la tânărul palid, care zăcea acolo fără viață, și timp de o clipă aproape că dorea ca el să nu se mai trezească niciodată. Totuși, ochii ei îl atinseră întreacăci pe Cozima și expresia feței lui o Un capitan, care și-ar fi văzut mândra lui corabie scufundându-se în adâncul mării din vina lui, nu s-ar fi uitat cu deznădejde mai adâncă. O, dacă Andrei ar muri acum, atunci el ar purta principala vină. Ah, ah, numai asta nu! Toată sfiala dispărut dintr-o dată. Fata se duse repede la Cozima și puse mâna pe umăr. Vă rog, duceți-l în moară și acolo cu ajutorul Domnului Iisus îl vom face să-și revină simțit. spuse ea cu încredere puternică. Cozima o apucă de mână așa cum se apucă de un pai unul care se neacă. Cei doi străini... Se uitară la ea, dar niciunul din ei nu întrebă cine era ea și ce voia. Dădură pur și simplu ascultare cuvintelor ei. Ce bine că moara era așa de aproape! Dar oricum, drumul până acolo le părut tuturor o veșnicie. Iubiți ascultători, ne vom continua istorisirea tot atât de palpitantă în lecțiunile următoare. Ne mulțumim acum să observăm acești doi poli opuși pe Cozima, cuprins de o groaznică deznădejde, pentru că toată nădejdea lui și toată schema lui se întemeia numai pe sine, un biet boț de carne. Pe de cealaltă parte o vedem pe Ana cea plină de nădejde în Dumnezeul cel viu și adevărat care biruiește toate împrejurările. Iată marea deosebire dintre cei care se sprijinesc pe ei și pe cele ce pot face ei, și ceilalți care au nădejde în Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că Te-ai făcut cunoscut și nou ca stâng de neclintit a vieții acestea, dar mai ales a celei veșnice. Ajută-ne ca și din mesajul pe care îl vom asculta astăzi să învățăm să ne încredem tot mai mult în Tine, lepădându-ne de noi înșine și renunțând la toate schemele noastre. Făcând așa, Doamne, Te vom bucura pe Tine și bucurându-te pe tine din bucuria ta, ne vei umple și pe noi. Fie ca această bucurie să fie tot mai mare, crescând în intensitate, până în momentul în care ne vom întâlni cu tine și vom fi pentru totdeauna în veșnicie. Amin. Ascultători, suntem la versetul 4 din Luca, de la capitolul 9, unde Domnul Iisus dă instrucțiuni apostolilor săi, după ce mai întâi i-a încărcat cu putere de stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile, trimețându-i în lucrare. Citind deci versetul 4, în care Domnul Iisus spune, În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Statornicia în lucrare este unul din semnele lui Dumnezeu. El nu începe un lucru și apoi să-l lase neîsprăvit, ci îl duce la desfășurare, chiar dacă mii de piedici s-ar așeza în drum. În Psalmul 1 spune că el tot ce începe duce la bun sfârșit. Așa ca el sunt și adevărații săi copii. Oriunde se duc, nu pleacă de acolo, până când nu-și împlinesc lucrarea pentru care au venit. Ca urmeașe Domnului Isus. Noi nu trebuie să umblăm după comoditate, ci să împlinim voia Lui. Dacă suntem trimiși într-un loc și în locul acela nu suntem primiți într-un confort pe care ni l-am închipuit, să nu plecăm în altă parte, ci să rămânem și să facem lucrarea până la capăt. Să nu schimbăm gazda. Numai învățătorii mincinoși fac așa ceva, după cum scrie la Roman 16 cu versetul 18. Noi suntem pentru slujire, nu ca să fim slujiți. Așa ne-ar arată la textul din Luca 22, versetul 27. Mântuitorul nostru ne este cea mai desăvârșită pildă în privința aceasta. El spune deci, în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și intrările și ieșirile slujitorilor lui Dumnezeu, adică toți creștinii adevărați, trebuie să urmărească același scop și anume înălțarea numelui său, vestirea împărăției sale și propovăduirea Evangheliei Harului. Și intrările și ieșirile slujitorilor lui Dumnezeu vor fi încununate de biruință și de roadă, dacă rămân în deplină ascultare de Domnul Iisus și de cuvântul Său scris prin supunerea tuturor dracilor cu puterea credinței, așa după cum au fost investiți cu această putere de Domnul Iisus în versetul 1. Și intrările și ieșirile slujitorilor lui Dumnezeu trebuie să fie cerești, pentru că numai ceea ce este ceresc este purtător de viață și lumină. Doamne Isuse, Mântuitorul meu, sunt gata pentru orice. Pregătește-mă și trimite-mă unde vrei Tu. Să nu fac nimic din voia mea, ci în orice loc și în tot timpul, să te înalți pe tine și voia ta. Fii binecuvântat. Amin. În versetul următor la versetul 5, Domnul Iisus continuă să-și instruiască ucenicii în felul următor. Și dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. În legătură cu acest îndemn, găsim următoarele meditații. Intrarea într-o cetate sau alta a ucenicilor Domnului Isus avea drept scop câștigarea oamenilor pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci nu pentru a deveni ei cetățenii cetăților, ci pentru a face pe locuitorii acelor cetăți să fie, să devină cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Sunt multe cetăți astăzi în lume. Sunt cetăți fizice. Și sunt cetăți spirituale pe care trebuie să le străbată ucenicii Mântuitorului nostru Isus Hristos, adică toți creștinii adevărați, urmărind același scop, la fel ca și ucenicii de odinioară, adică să vestească împărăția lui Dumnezeu și să înalțe numele Domnului Isus. Ei sunt străini și călători prin cetăți, nu-și leagă inima de ele... Așa cum nici căpetenia lor, Iisus Hristos, nu și-a legat-o. Cu toate mijloacele pe care Duhul adevărului, Duhul Harului, le-a pus la îndemână, ei împlinesc porunca Domnului. Unii din locuitorii cetăților ascultă solia, alții nu. Pentru cei care nu primesc această cerească solie, porunca este limpedă și puternică. Domnul spune, dacă nu vă vor primi oamenii... Să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Acolo unde slujitorii lui Dumnezeu nu sunt primiți, se retrag împlinind o lucrare simbolică prin scuturarea prafului de pe picioare ca mărturie pentru împotrivitori. Iată un simbolism al acestei scuturare a prafului. Nu luăm nimic de la voi! În legătură cu aceasta, de citit Luca 10 cu 11. Nu căutăm bunurile voastre ci pe voi înșivă. Acesta este un alt citat spus de apostolul Pavel de data aceasta la 2 Corinteni 12 cu 14. Gestul acesta mai are și o altă însemnătate. Cetatea respingătoare prin fapta ei cădea sub urgisire proprie. Putem să observăm acest Fapt, acest eveniment în Neemia 5 cu 13 sau la Faptele Apostolilor 13 cu 51. Praful e ceva mic, nebăgat în seamă. Totuși, el poate fi martor al lui Dumnezeu împotriva celor răzvrătiți. Și praful și firul de iarbă pot fi martori ai lui Dumnezeu. Fii atent, dragul meu, ca să nu respingi chemarea dragostei Domnului sus pentru mântuirea ta. Nici o dezvinovățire nu vei putea aduce în ziua judecății și vei avea cabarturi, praful, iarba, casele unde s-a vestit cuvântul, etc. Cu prilejurile pierdute, să știi, nu te mai întâlnești. În versetul următor la versetul 6, iată ce citim despre ucenici. Ei au plecat și au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduiri. Iubiți ascultători, când te trimite Dumnezeu în lucrarea Lui, nu mai amâna nici o clipă și nu mai asculta de alt glas de pe pământ oricât de drag ți-ar fi. Ei, ucenicii, au plecat și au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia. Aici este taina biruinței, a rodirii și a fericirii, într-adevăr, în viața creștină, și anume, ascultarea fără șovăire și fără întârziere de Domnul Isus și de cuvântul Său scris. Așa au făcut cei din tăi ucenici, așa trebuie să facă și cei din urmă. Dacă Domnul Isus a spus ucenicilor, merge și propovăduiți Evanghelia și tămăduiți pe cei bolnavi, ei așa au făcut. În orice ca să intrau, propovăduiau Evanghelia și nu țineau conferințe științifico-religioase, nu făceau filozofie cu ascultătorii, nu stătorniceau legi și rânduieli cultice, nu propovăduiau tradiția moștenită din moștră moș, oricât de bună li s-ar fi pă părut lor, ci ei propovăduiau Evanghelia. Păcătosul are nevoie, în primul rând, de Evanghelie, de Mântuitorul Isus, care îl poate izbăvi de păcat și care îi poate da o viață nouă. El nu are nevoie de o sumă de rânduieli, ceremonii și canoane. Un om pierdut într-o pustie mare de nisip, nu are nevoie de discursuri, nu are nevoie de bogății, nu are nevoie de aur, oricât de mult îl da. El are nevoie de o gură de apă, o bucată de pâine ca să-i se reînnoiască puterile și are nevoie de un călăuzitor, de o călăuză care să-l poarte afară din pustie la locuri populate. Păcătoșii n-au nevoie de conferințele care se țin astăzi științifico-religioase, N-au nevoie de datin și de proceduri, ei au nevoie să fie eliberați de sub puterea păcatului, de sub stăpânirea dracilor, să fie vindecați de boala păcatului și apoi au nevoie de Mântuitorul, care prin Duhul Său Cel Sfânt îi va conduce afară din pustia lumii acesteia, în cer, la loc, în casa din care s-au rătăcit, datorită umblării după lucrurile văzute, datorită neascultării de Dumnezeu. Ne aducem aminte, și este foarte important de remarcat aspectul acesta, că Adam a fost izgonit din rai nu pentru că ar fi spart casa cuiva, nu pentru că ar fi furat, nu pentru că ar fi fost mânios, nu pentru că ar fi făcut nu știu ce blestemățit pe care noi le numim în mod curent păcat, ci a făcut un lucru destul de nensemnat și anume a luat din mărul oprit. Cum? Numai pentru atât? Da. Numai atât a fost de ajuns, să se îndepărteze de la fața lui Dumnezeu, căci, întorcându-și fața de la Dumnezeu, el și-a întrerupt singur legătura directă cu Dumnezeu și comuniunea cu el, prăbușindu-se în întuneric păcat și pierzare veșnică. Păcătosul, deci, are nevoie, în primul rând, de evanghelie. De aceea Domnul Iisus a spus, propăduiți Evanghelia mea, cuvântul meu. Păcătoși au nevoie de Mântuitorul Iisus, care, după ce au fost Înviați din nou la viață, îi călăuzește către cele cerești de Mântuitorul Iisus care le-a pregătit un loc sus în veșnicie. Dacă avem trimiterea lui Dumnezeu, apoi așa vom face. Dacă însă ne trimit oamenii, o anumită grupare religioasă, sau dacă ne trimitem noi, dacă mergem noi din niște interese pământești după slavă de șartă, atunci desigur vom propovădui altceva. Vom propovădui doctrinele celor care ne trimit, vom propovădui lucruri care să ne înalțe pe noi înaintea oamenilor, dar pe Isus și Evanghelia nu vom propovădui. Acesta este un bun reper după care putem deosebi trimișii lui Dumnezeu de toți ceilalți trimiși. Trimișii lui Dumnezeu propovăduiesc unitatea copiilor lui Dumnezeu, propovăduiesc Evanghelia scăpării păcătosului din. Ghearele morții din ghearele lui Satan propovăduiesc pe Hristos care îi duce la bine, îi duce la locurile cerești. Ceilalți propovăduitori care merg din interesele lor pământești, după slavă de șartă, care sunt trimiți de anumite grupări religioase, aceia își propovăduiesc doctrinele lor, își propovăduesc lecțiunile lor, fac separatism, fac despărțiri, sunt, au duhul lui Satan care aruncă în două părți. Vorbesc și despre Dumnezeu, dar în același timp au mare grijă să atragă spre secta lor, bârfind și vorbind de rău pe celelalte. Ori de câte ori mergem în misiune, noi cei care suntem credincioși creștini adevărați, să ne punem serios întrebarea. Cine ne trimite? Și dacă nu simțim trimiterea lui Dumnezeu, nici de cum să nu plecăm. În versetul următor, la versetul 7 Apostolul Luca părăsește împrejurarea aceasta și ne deschide o nouă istorisire, o nouă relatare. Citim versetul 7 de la Luca 9. Cermuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Isus și sta în cumpănă neștii ce să creadă, căci unii ziceau că a înviat Ioan din morți. Iubiți ascultători, viața trăită și lucrările săvârșite de adevăratul fiu al lui Dumnezeu, acela care este adevăratul creștin născut din nou, sunt ceva ce nu poate rămâne ascuns. Atât prietenii cât și dușmanii aud, văd și se minunează. Dușmanii, ca odinioare irod, stau în în ce să creadă. Realitățile sunt prea mari, prea izbitoare, prea văzute ca să poată trece peste ele. Cum să treci peste o lumină puternică? aprinsă într-un loc întunecos. Cum poți să o ignorezi? Așa este, așa trebuie să fie viața urmașului lui Hristos în lumea în care trăiește. O lumină puternică, luminând drumul spre cer. Frații mei, în lumina celor spuse, haideți să ne cercetăm adânc. Noi, în calitate de ai Domnului Isus, ca oameni născuți din nou din Dumnezeu, avem un singur scop pe pământ, și anume scopul pe care l-a avut Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cum era el, cum vorbea el, cum lucra el, așa trebuie să fim și noi. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el, cum a trăit Isus, scrie Cuvântul lui Dumnezeu, în 1 Epistola lui Ioan, capitolul 2, cu versetul 6. Să trăim ca Domnul Isus. Și să vorbim mai mult despre el și despre lucrările sale, ca să audă toți oamenii și mai mari lumii acesteia. Versetul 7 ne spune deci că Cârmâitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrările săvârșite de Isus și sta în cum până neștiin ce să creadă. Vedeți, puterea evanghelic trebuie să pătrundă și în palate când este propovăduită în puterea Duhului Sfânt. În fața lucrărilor Domnului Iisus, Irod s-a derutat. Sta în cumpănă. Adevărul clatină toate zidirile minciunii și pune în derută pe toți cei care își găsesc plăcerea în minciună. Isus este adevărul și el a fost, este și va fi până la sfârșitul veacului o pricină de pace pentru unii, pentru cei care îl primesc cu credință, și o pricină de tulburare pentru alții, pentru toți dușmanii lui. Irod se derutase. Pentru că auzise de la unii care ziceau a înviat Ioan din morți. E vorba de Ioan Botezătorul pe care Irod îl omorâse. Când faci o faptă nelegiuită, tot ce se mișcă pare să-ți vorbească despre ea și să te acuze. Închisoarea conștiinței este cea mai groaznică dintre toate căci n-ai unde să fugi de ea. Deci unii ziceau că a înviat Ioan din morți. Încă un gând. Numai cei înviați prezintă interes și fac lucrări mari. Nu poți să săvârși lucrările lui Dumnezeu dacă nu ești înviat din moartea păcatului. Cei înviați din moartea păcatului sunt adevărații urmași ai Domnului Isus, adevărații purtători ai luminii adevărului și ai vieții în lume. În versetul 8 citim că alții ziceau că s-a arătat Ilie și alții ziceau că a înviat vreun proroc din vechime. Cât de puțină bază trebuie să pui pe ceea ce zic oamenii în privința adevărului dumnezeiesc, dacă ei nu sunt întemeiați strict pe autoritatea cuvântului scris al lui Dumnezeu, care este realitatea credinței? Oamenii, oricine ar fi ei, pot avea păreri, însă numai cuvântul scris al lui Dumnezeu are adevărul. De el trebuie să ascultăm, lui trebuie să ne supunem fără nicio reținere, pe El trebuie să-L facem călăuza vieții noastre ca să putem fi luminați, fericiți și folositori semenilor noștri. Cu privire la Domnul Iisus, oamenii aveau diferite păreri. Unii ziceau că este Ioan Botezătorul, înviat, alții ziceau că este irie, iar alții ziceau că este un proroc din vechime înviat. Că în Domnul Iisus se vedeau semnele marilor oameni din vechime ale Lui Dumnezeu? Este un lucru adevărat. Dar El... Era mai mult decât toți aceștia la un loc, mai mult decât toți îngerii și decât toate puterile cerești la un loc. Cine poate să cuprindă în cuvinte cât este Domnul Isus Hristos? De aceea, oricât de mult am zice despre el, despre jertfa lui și despre lucrarea lui, să lăsăm totdeauna deschisă ușa ca să se poată zice mai mult și din partea la cât mai mulți, din partea tuturor celor cu inimă curată, care vor să spună ceva din dragoste pentru El. Cine vrea să vorbească din dragoste pentru Domnul Isus va primi prin credință din partea Duhului Sfânt, lumina ca să poată vorbi drept și adevărat despre El. Niciodată nu-L va amesteca în lucru și cu persoane care nu sunt El, care nu vin de la El, care nu sunt dintr-ale Lui. Iubiți ascultători, vă lăsăm în încheierea programului 118, să ascultați o cântare Atât am căutat Rostul gheții I-am ajuns Rob acestor căutări Dar Iisus mi-a deschis Orizont spre Calvar Loc de chin și loc de mari dudă Ești pentru veci tot trecut Prin sângele curș pe calva, mi-am scimbat temerile pentru glorioas, s-a liberat cum o ceea. Este